Dintr-un cer cu alte stele, cu alte raiuri, cu alți zei. Venere marmura caldă, ochi de piatră ce scânteie, Braţ molatic ca gândirea unui imparat poet, Tu ai fost divinizarea frumuseții de femeie, a femeiei,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 Pe Madona Dumnezeu, cu diademă de stele, cu surâsul blând, virgin, fața pală în raze blonde, chip de înger, dar femeie, căci femeia e prototipul îngerilor din senin. Astfel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 Din demon făcui o sântă, dintr-un chicot, Sinfonie, din ochirile smurdare, ochiul aurore matinal. Dar azi vălul cade crudo, dismețit din visuri sece, Fruntea mea este trezită de al buzei n gheț. Și privesc la tine, demon, Și-am stins și rece mă învață cum asupră eu Să caut cu dispreț. Tu îmi par ca o bacantă Ce-a luat cu de pe-o frunte de fecioară Mirtul verde de martir, O fecioară a cărei suflet Era sunt ca rugăciunea. Când inima vacantii e spasmodic, lung, delir. oh, cum Rafael creata pe Madonna Dumnezeie, Cu diadema'i de stele, cu sursul blând, vergin, Eu făcut-am zeitate dintr-o palidă femeie, Cu inima stearpă, rece și cu sufle de venin. Plângi, copilă, coprivire privire umedă și rugătoare Poți din nou zdrobi și frânge apostat inima mea. La picioare scad cad Și-ți caut în ochii negri adânci ca Și sărut a tale mâine și întreb de poți ierta. Șterge-ți ochii nu mai plânge. A fost crudă învinuirea, A fost crudă și nedreaptă, Fără razem, fără fond. Suflete, de-ai fi chiar demon, Tu e sântă prin iubire Și ador pe acest demon cu ochi mari, Cu părul blond.